Добро утро. Добро утро на всички. Опитваме се да звъним по телефона. Опитваме се да на един човек, който в момента е пряко от събитията на 15 септември. Да видим какво ще се получи. Обещава да ни каже някои думи. Мисля, че ще е доста оволфин, но нека видим все пак дали въобще ще мога да се свържем. Защото те могат да пият и от сутринта, нали? Все пак е 8.08. Ао! Давам ти го колко? Ао, зрасти. Колко, чуваш Ало. ли ме? Давам ти го. Добре. Ало? Ао, колко здравей. Здрасти. Здрасти, решихме да те включим. Знаеш, че ние правим предаване с момчило, София сутрин се казва. Това е второто издание и днеска, понеже 15 септември все пак темата е актуална и така решихме да направим включване нали, с човек, който е в нещата. И просто да споделиш твоите впечатления. Няколко, с няколко минути какво точно се случва на 15 теми, защото ме, лише ми е много интересно да разбера дали нещата се случват така, както се случваха преди известно време. Ами, като цяло, 15 септември не е нищо по-интересно от това да се съберете в един училищен двор с новия ви клас, серистинат ви клас, да кой клас е, и а, да гледате да някакви деца, които пеят, след това да отидете в вашите, във вашите класни стаи, сме, да ви казе да дам нещо, вие да не ги чуете, разбира се и okay. да се събнете. Yeah. Ами, за тебе имаш ли някаква специална емоция, ти сега си в ново училище. Не знам дали мога да го кажа. Да не станеш прекалено известен и да те нападнат на. Ами, ами призита съм бая преди, защото навс, нов нови хора, но мислиш че се оправя смисъл. Имаш да. ли имаш ли някакви стари съученици в новия клас или сяла такава нова среда? А, ами има там едно мисли, което беше не в старт Никлас, но в старото училище, но като цяло нови приятели на ново начало, за, ново начало има за мен и мисля, че няма да бъде нещо, е най колко страшно, а, така че да. А в самото училище пак ли, как мисля, самите класове се подрежда там под тебешир, като ма, млеко в казармата и като хлима вчера, или не е така вече? Подобно е, доколкото знам, а, има едни табелки, сега с, с, с, с, с, с табелки ще се викаме, надявам се, ще се намерим, надявам се и така. Добре, сега ще ти дам момчилата и задее също няколко въпроса, да видим. Мен е интересно, вие носте ли пак, а, примерно, букети, някакви, има ли някаква емоция, така, абсолютно първична? А, в сайт на училището бяха написали, че вместо букети да донесем пари, да имаме някакво дете, което не може да си позволи, нали, пълно е и не може да си позволи такива неща и да му помогнем с финансова подкрепа. И вместо да носим букети на учителите, да донесем пари, с които, нали, не може да дадем в кутия за това дете. Да, това също са е доста яко, нали, нещо ще остане по-дълго от цветята, които са просто една седмица. и тези очитохи да. може би 30 години са получавали. Да, да. Вчера, вчера колко си говорих с един мой колега, чиято бъдеща жена, ако слушаш Марто, поздрави, е очите, кои казва, че получава толкова много цветя, че дори ги раздава. А, аз имам един такъв въпрос, колко, понеже все пак живеем 2017 година директно, още от първият ден и ви казват, това е вашата класна, това е нашата фейсбук група, Питам не случайно, защото малкият ти го знаеш малкият Велян или известен като Ви, <laughs> Велян Джуниор, е нали, втора група днеска в градината. Но още от първи учебен ден милата година му направиха фейсбук група, учителките пишат в тази група и се ползва доста активно като канал нали, за комуникация с учениците. Да, определено, защото аз веднага щом се клачерах нали, в това училище, а, има си фейсбук, фейсбук, а, фейсбук група, в която нали се разбираш къде си, намираш и новия клад, и с него, комуникираш, което мисля, че е някакъв плюс, защото все пак можеш да познаеш с новия си клас и това е си намалява процента на издънката, която можеш да причиниш. А, това е супер. Това са интересни неща, които исках да проверя. Другото, което беше интересно, когато му аз днес лиш като заведох малкия свираше детство мое там и те е парчета нали, от предишне. Имаше ли нещо по-модерно при вас или пак стари шлагери от едно време? Ами, аз още не съм влязал в смисъл, сега ще влизам вече, но мисля, че ще бъдат някакви песни отново на училище. Примерно аз съм първокласник. И пишем детски песни, нали, но. Смисъл, няма няма лошо, но чаквам също така да има и, примерно, ако някои деца, които, примерно, свират на Китай или има някаква група, примерно, да може да се изяват, тъй като обикновено това са в училището. Да, да, но все пак ти сега си 8-ми клас, нали? Бъдеще са по-големите. Да, 8 клас. Да. Еми, да. колко си запазваме правото в бъдеще, пак да правим включванията с теб, като мине малко време да споделиш, защото нас така един, че ни вълнува какво се случва с с младата среда в, в града, нали? не само с рази хора като нас, които работят. Тъй че очаквай и да ти извънкаме, когато можеш, разбира се, когато искаш да, ли, да споделиш някакви впечатления, да разкажеш нещо интересно, ще бъде, ще бъде хубаво да мога да включим пак. Но и ако трябва все пак за финал да, поне знам, че трябва да влизаш с последно две-три думи, какво би казал като някакво заключение тук е на, на 15 септември нещо. По-интересно по имаше ли за теб, че си в 8-клас, ново училище или всичко едно и също от първи клас, сега почти? Ами, училището тук като цяло едно. Къде ти дочиш учити една и също, търтът, да се научиш, а, не, нещо, да, не, да стане нещо с тебе. А, като цяло, развълнувам съм. Весел съм и нямам търпение. Така че може би се някой друг път, но аз трябва да влизам. Добре, добре. много мерси, че отдели това време и поздрави на баща ти. Кажи му, че той ще бъде специален гост в някои от нашите други издания да разкаже за, за първото, едно от първите радио Радия България в ефира и така. Чао сега, хубав Чао. ден, успех! Чао! Интересно Чао. беше. Значи, горе-долу какво каза Коко? Че той е много правна Човек трябва да учи повече, после за да работи по-малко. <laughs> верно е така казах. Не е, така. Mm -hmm. Колкото повече се случва, толкова повече бачкаш. Да. Гаранция. Да, наистина е така. Почваме. само как малкото на базика, в крайна сметка наистина е, така излиза, че толкова време прекараш в училище, човек, аз това е пък хубаво, нали, ще направим някакъв крос референси към нашия опит от uh, минали години. Аз като бях малък, имах шанс да уча в Франция, после в Германия и в училища, поне баща ми работеше в тези държави. И в Германия, напомна кой клас, да не бях там четвърти и учихме събиране, изваждане на Когато се върнах тук вече, бях с квадратни уравнения и така ми изглеждаха доста по-напред от мене, докато после не разбрах, че... То голямата разлика между двете системи е, че там някакси те, те карат а, и да вярваш в себе си, нали, и, и, и просто да ти да, да, да, да се създадат навика да учиш. То, което, тук по-скоро ти отварят мозъка и ти наливат нещо там с някаква скорост в главата и се очаква да го запомниш. Нали. Аз се чудих тази сутрин по попита ми от небелите книги. Тук, примерно, нали, аз повече с математика съм се занимавал в училище. И това, ме, това ме е движило. Да. И там си спомняш, бяха грешаш уравнения, въртиш и само, ни, само ни букви, а, местиш напред-назад, упростяш и чакме ми края, слагаш чисълцата. Да, Дъкога да. По, по американските книги директно заменяш чисълцата и спестяваш няколко реда писания, но. Не получаваш само някакъв край на отговор, поне според мен не, не разбираш какво се случва. Но пък ти кажеш, че е обратното. На мен обратно и да ти казва защо? Аз тук учим в невстата гимназия 11 ва което сега няма значение да как му, просто така, защото още трябваше повече да учим немски и не учихме наравно и всичко останало. Но приеми двете учил СМГ Петлан, като тебе и много повече математика в теа. Тя... С тествените науки, но аз имам случай, в който пилно решавам, точно беше с квадратното равнение. Там имаше една дискриминанта и цялата пълната формула имаше една съкътена формула. И аз не помня кой клас на България вече. Решавам в съкътената формула и очистката не ми призна резултат, който беше верен, просто понеже начинът, който тя беше преподавана, беше този, който аз бях използвал. Нали? Малко, като че ли в някаква матрица попадаш, трябва точно да отговориш на, на, на техните очаквания, да мога да, да минеш напред. Но, но това е много странно. Аз сега наскоро имах 20 годишни, и 25 ли беше, не знам, 20 май беше от, от завършването ми и беше много интересно да видим човек, и някакви ученици имам, вече политици, в БСП има един, има някои, които са доста по-напред, има едно момиче с собствен бизнес, Та няма да влизам повече детали, но и, има някои хора, които супер много са развили, пи, но не са изпъквали чак толкова много, докато са били ученици. И напослед тези, които са били супер суперчитанки, дори или да ни на сбирката, или водят някакъв супер отновен живот, нали? Дори чиновенчески пива на работа, на държавна работа. И те, бе, само да не са дошли, защото трябва да гледат деца, да не? Ти доста фривонно. Е, да. И това е така, да. с твоето дете. Има кой да го гледа. Абе и така е. И дай не да ти кажа, защото всички бачката още, никой не мога така повече време да да този едно е хубаво да седи при майка си и баща си. Ние наши сме го давали, тоя е почти на 4 години, човек сигурно 10 дена не е спал при нас, когато сме били извън страната, иначе го водим навсякъде, нали. То не че и ни ходим на някакви толкова различни места, а по-къмпни си седи там. Блез нас. Вече стане Робинзон Крузофф в ще палата водиш. Да, като баща си, нали. Аз съм на корал. Ама в Гърция. В Гърция, в Гърция ли се казва корал, ето. Не, аз така. Така, така тровам във Facebook, защото имах същия сътъп два, амак имах една като на Малеевите, там като бяха гонали от кораби, ми беше смешно, да това го направих като, като референция. Иначе днес 15. Имаше ли 15 септември, нещо си правил по-интересно? А, Спомням си, може би. Единственият е 15 септември, който си спомнял, беше като се преместих от град А в град Б да живея. И бях с нов клас за трети път. Ага. И. Това с учениците спихме по две водки на центъра. Кой клас е това, само да точним? Ами, какво се пада? Осми или по-скоро девети след подготвителя. Нареж... <laughs> Нареживехме там в по-специален -по учебен строй в прехода. И... Отихме се, катериме нещо по Шуменските скали. А, така. На по две-три водки, на някакви места. Дори... Сега, както отида, и само ги гледам отстрани страни съм... Не, не, аз... Чуеш се кой ще падне? Не да бих минал, нали? Той е... Нали някаква пътечка мина, а се там. Не, лично ме е страх в момента. Не, че не мога да направя. Да, не, не, вече и... има какво да губиш. Тя нищо какво да губя. Също толкова колко ти преди. Mm. Най-много шефа ми да изгубя. Да, е, това е така винаги. Те това казват шефове, че е, ние работърка сме най-... Не, цения асатош. Аз, е аз също нямам някакви специални спомени. Цялото ми училище вярше и ми, че не си спомням, дори в училище не съм правил нещо по-конкретно, освен нали, да пия, и ти си пад да пуша, нито съм взимал наркотици, някакви по-тежки. Обаче, защо как? Това, защото казвах, защото единственият ми най-голям спомен, е когато, когато завършваме човек, аз си един моят приятел пеш бяха супер тъжни. И поле там пияни крещяха едно-две, там на ите къща до 10-11 или как беше по наше време, май 11-ти клас, но на мен беше много тъжо и не искаха да свършва. Но много късно чакам 10 клас, така ми стана много готино, допреди това ми беше голяма тъпня и нито бях някакъв популярен в училище, по-скоро бях такъв незабележим и свирихме си на кито, тогава не знам, може би сега е също. Те, които свират на китари, не са чак толкова модерен, както го дават в този сериал там Революция Зет и как си брат, не си какво. Това са по-скоро някакви измисли. Сиди си в някакво затворено общество, ходиш и на урод по китара, свириш на китара, а някакъв друг там обира хуите момичето. Ема, ма май, май вече върват музикантите, някакът преди. Надявам се да е така. Ама аз тогава започнах да имаме с Fast Tracker това пък хич не беше популярно. Батите, че нямах никакъв шанс. Е, сега според мен ще изкъртиш ако. Сега, да Ай, се върнеме толкова време назад. Друго си мисля, човек днес е петък. Супер странно е това. 15 септември наистина нали, е дата, на която от всичките учебни заведения откриват официално сезоните. Обаче по дяволите петък е и Може да го направя да е понеделник. Не мога да разбера каква това, това нещо нещо такозор. Ами, ти виждаш, че в България само, само почивките нали, са флексибол. Всичко друго. Абсолютно. Си сиди. Е, сега набързо прегледах преди да дойдеш. Uh, как и по света, кога почват училище децата и въобще какво случва. Mm. И обикновено нали, в началото на септември, ама първия понеделник нали, не е задължително да е първи септември. Имаше там в някоя държава, почка, неделя правеха някакво празненство, uh -huh. неделя. Има други, които още август почват. Да, но това трябва да кажа, че аз четах, че или приемате, или са приели някакъв закон, който ще задължат всички първокласници една седмица преди да почта училище училище, да, примерно преди 15, една седмица да ходят в училище, малко да свикват, което не е идея. идея. Нали? Да не е точно така изведнъж от градината в училище. Макар че аз като гледам в голямата група там на, на сина ми, децата, които от градината отиват в училище, много се кефат. и като ги питах, що наш отговарят, <съкъв> отговарят, защото там няма да спим в училище. Нали? Няма ни карат да спим. Но иначе си прав. В повечето държави даже започват и по-рано. Нали? Аз пивам глем гръците от там последните години, хова да почивам. Гърците края на август затварят каравани, палатка, всичко се свива и началото на септември цялата държава се рестартира като с училището. Той, той и тук така стана, човек. Днес къде вече всичко е задръствано, ху, хора носят цветя, нали и ние носиме. Три букета се носят, задоволително. Ние не носиме букети, от такива ни цветя там в Енис, Сики. За двете очи и, възп... и там за сестрата. Няма как. Това беше много интересно. Виж той каза, че се не носят цветя. Е, ма има някаква кауза, иначе според мен навсякъде друга да са носи цветя. Mm -hmm. Накрая на учебната година яко носиха цветя, доколкото спомням. Да. Еми също и сега. Става разлика, че са едно по-трудно според мен. Да, да, дори тези сте косове да могат да влеза, защото пи, но, гледам приятели, които се бореха. При един приятел, който живее на улица Хикс и училището Иг му се пада в района това е било до преди една година. От тази година обаче точно неговата улица не е и почват с разни системи да си измислят как нали, детето да попадне там в този район. Обаче си говорих с една колежка, която е сръбкиня, но живее в Белгия от 20- няколко години. Там е също човек. И в Белгия дори е още по-лошо. Веднъж ще кажа, защото тук може вече и вече отварям и друга тема леко, но сина и те живеят някъде близо до Брюксел и тя иска сина и да учи в някакво училище, където има много по-очи като него, нали? Той е учил в някакво училище преди това, където няма много повече като него и ти една веднага идват по някакви деца на гости, тя им пуска музика и после идват някакви бащи да се карат там на децата. Бе, тук музиката не трябва да се слуша, това музиката е лошо нещо. Не, не, няма да са децата, това е ясно. Вика, не знам какво да им сложа за не, не знам какво и това, това е друга тема. Но тя ми сподели, че е плащала найем година и половина в някъде на друго место в Брюксел. Просто за да може да има там адресна регистрация, за, за да може като дойде време да си да премине там в някакво друго училище, е в по-горен клас. И аз си казахте и викам Брана съедно ми говориш за България и тя вика, да, значи, и да, в Белгия това е то... проблем. Значи това е проблема на джентрификацията има доста раз, различни проявления и, и във всеки голям град. Малки, малките градове, нали, не е точно така, но пък там евентуално може да нямаш избор в училища да. в които да преподават. И дори аз помням, учих в математическа гимназия в Шумен, и понеже там има такъв учителски университет, да го наречем. И постоянно идваха някакви студенти да ни преподават. Кога насташ, кога ще отняваш, кой друг да ни преподава. Mm -hmm. И проблем е. Да, ни... да но то може така и по-интересно. По-млади хора. По-интересно е, но не винаги са подготвени. Да... Да ни научат на нещо. Цялата тази система в училището е много интерес, защото ако погледнеш реално, там е едни от топ лидерите на да компании, почти, ето, и ако вземем другите, да Бил Гейтс и Стив Джобс, не са успели да нали? Е, те не са изкласли университет. Е, да, да, въпросът че, така, че ли, не, не, не, не, аз не знам, пък, Сукирбър, не знам какво ме учи, какво учи, и доколков, и докъв, и е какво е и до и докъде е стигнал, май бил в някакъв готвен колеж. Е, май, която е, е направил лицевата е книга. Да, да, университет. А според мен има, има си значение. Както как на не имам приятели дет са избутали с тройка по математика. Сега са сравнително успешни бизнесмени, но седиш си и гледаш как не се получава <laughs> със сметките. <laughs> и... Да. Ама знаеш тук други хора, нали <laughs> примерно, които да, били са отличници. По, по българската система, и не са чак толкова Мм. Не смеят да рискуват. Да, винаги така с това чакът и като каза, затова <съща> <съща> за хили, защото ми стана смешно. Дали пък училището не трябва да те научи да мога да взимаш някакви решения? Ето пример аз, ако трябва да правя нещо сам, аз въобще с числата, въпреки че съм завършил, ме, то с 300 зора и с нея висок успех. Въпрос ми е такъв дали пък, ако тръгна да правя нещо, няма да взема човек, който да ги прави неща за мен, защото знам, че нещо не мога да го правя добре, бих сел някой, който да го прави добре, нали за мен, който има, ще му дам там някаква част от пая, но не мога да прася косам. И... <сък> <сък> Може би така трябва да ги изпитават и децата в училище, да могат да открият нещо, което им е интересно и да почнат да работят върху него. И на това ще ти окам, защото в Мейито, човек, аз бях фу, бях факултет комуникация и технология и е, так е, две години обаче всички в мейто учихме едно и също нещо. И като питах, защо идеята беше, ми то най нали, е основата и после вече се профилират. И човек више математика в някакви такива детали, дето, това като се те изтръпваме, бачи. На мен, това е ми. Дам на тебе дали ти е било интересно, защото ти пак работиш в е, професионална да стера. Не, беше да. интересно това. Е... Често казвам аз си мислих, че част от университета учихме глупости. сега не 10 години след това в, в индустрията. Съм сигурен, че абсолютно всичко, което сме учили, ни е било от полза. И чак ме я, че нали, някои неща съм ги неглижирал. Mm -hmm. Така че, може би, нали, подхода, по който са ни ги дали, и обема, може да, да не е бил най-правилния. Но, нали ти казвам, според мен всичко е било нужно. Ня... Някои предмети, примерно, е трябва да направим една-две крачки повече. Но поред ред причини сме ги направили. Аз сега срещам за друго нещо. Наскоро имаше в работа на жена ми един стъжант. Той вече човек дори не работи там, но той завърши тук американски колеж. И като обясняваше човек начина по който учат там и нещата, които правят, почти нямат нищо общо с това, което се прави нали в повече училища. То има, нали, за да мога да го обуча. А, имат много такива, как се във, Като извън, както едно време ние правихме разни зипове, в които почти нищо не правихме. Те правят доста такива неща и, и, и още много малки ги учат на, на, на, на някакви свойства, такива, не свойства и на някакви skills, как беше а, умения, които им трябват и в работа. Прат презентации, правят си някакви проекти, дори някакви стартапи си правят. А, и много строга политика, с много строги и седат, нямаш много правно отсъствие, а, и не е както да му бягаш, ще си даш бележки. Е, нас не бяха научили за бягането много добре. Едно време. Как се справяха с това? Ей, защото всички взимахме стипендии, горе-долу. И, нали, бяха някакви... Левчета бяха, но... Бяха сигурно толкова колкото моите родители ми даха на месец. Yeah. И, примерно, ако направиш пет на извинение, ти спират стипендията. И... Мотивацията много рязко <laughs> се качи. Yeah. Нали, мога да. Могам да дреме там нещо в училище, да правим глупости, но... Пак присъствието, нали, малко от малко помага. Mm -hmm. 100% си фокусиран, но дава своите резултати. Да, аз като тук стипендия ми става много смешно. И аз, аз също съм имал някои филмети, които съм взимал, а не много често. Но най- смешно беше, че един път, когато се случи, че взех стипендия, имаше... Абе, нещо ставаше, че пинам, взимаш 15 лева. И те по-хитрите ученици веднага си ги обърнаха в марки. А ние понесме рекати там на пушкома. Пуш и пиеме бира. И тогава взех стипендии. докато ходих и ги обмена човеки те, те изгоряха всичките пари. Това ми остане като спомен от училище на стипендията. Интересен е въпросът за, за хомскулинга. Въобще, в България не е много така залегна, защото нали, сега гледаш, модерно е вече едва ли не хората си раждат, ако искат сами вкъщи с помощта на ДУА. дали път при не си прати програми, да се обучават сами. Защото мисля, че това е разрешено, ако мога да ходиш и да си взимаш там някакви спите да, да се приравняваш. Да си, дали има такива колективи, както в градините има. Нали. За градините има, за училищата не съм чувал. Пак има задължителни училищата. Мисля, че няма ли как да се ми и откъвто частен ученик? Е, може, пак си ученик. Да, ще извършваш е... някакво училище, на една. Да, не, трябва да, да, да. Това трябва да го проверим, защото всички дете, деца ход е да по разни формати и те човек по някои месеца още отсъстват ми и много и тръсна после как надваха с материала и какво правят мен. Е, и пускат им ги вече. Как? Да, отиди и с две песни. Е, не, учат нещо, имат си някакви изпити, взимат си ги. Но пък някои от тях си отдадени са си сега, Какво обикалят си, имат с учебниците. Учат се. Има и предвид, че нали, за тях се прави допълнително. Моето майка беше учителка и mm. е давала на такива на частни ученици е давала часове. Нали, mm. По поред причини сега, дали са били така, са, пещи, или беше на едното момче силно се си нали, че беше на инвалидна количка и затова не ходеше. Mm. Mm. но нали, обръщаме си внимание на тези деца или поне при 15-20 години им се обръщало. И те си имат равен шанс да Да избутат. Сутрините преди да тръгна, прегледах а, социалките и там някъде някой беше пусно, че тази година е 80000, даже надто първокласници повече, нали, но никой не го отразил. Защото не всяка година това е с шоковите заглавия. Ето нали, нацията загива, нацията се тупи. Е, 8800 звучи супер нова. Ми някъде Според го видях, че някой беше пусна. Възможно е да е така. Но. Защото ако се замислиш, нали, да, да в крайна сметка, това се е някакъв такъв проблем. Тук в по-големите населени места не мога да влезеш на училище, пък в по-малките затварят училища. Нали? То това вече е в въобще демографския проблем. Там. Иначе аз не дам, спомена ми човек, друга, което мога да кажа много интересно. В Германия, когато учех, бяхме 31, 31 така бяхме по, по дневник, и, и всъщност, да, аз бях там един сини българин. Най-добрият ми приятел беше един пич, който беше от Турция. И там останалите бяха... Имаше... А, не, всъщност имаше само един, който беше абсолютно немец човек, смит. Очи... Аз учих в едно училище, което не беше чак толкова зле. И случи, че бяхме тогава, не знам кой година е било, бил, обаче, нали, док доктор Алвен имаше това парче, It's My Life беше много известно. И отидохме на лагер. И там най-готиният ученик имаше касетка, нали, като касетка седиха само това парче. И така касетката изчезна човек. И ние бяхме като в се като... защото беше в едно голямо пространство много вишки. И познай, колко виниха, наричат така една късетката. Мене, аз там ми ще даже плаках. Беше ми Еци, много тежко. Тъмен булкански субект. <laughs> да. После късетката, май се намери така или иначе, но ми остана някаква, някаква травма. Добре, ти. Така че сте били 31 човека. Тук се оплакваме, че са големи паралелките. Това okay. ще направиш някакво сравнение. Имаш спомени. Еми, <laughs> човек имам, да. Имам, защото там. Фотика ти кажа? Беше, беше хаотично, и мога да ти кажеше. Че... Нищо по-различно, каквото е било тук. Имаше топорите, нали, отделят ени бели пухчета. Имаше един случай, който отиде там на улицата запали, и то човек цялата улица плама, не източа веднага. Пак си имаше същите простои, които ставаха нали, и се ставали навсякъде. Нали. Не е било нещо по-различно. Аз а... а... а... а... а... а... а... имам предвид от към образователно гледна точка. Иначе защо ротите деца правят, които могат така че се. <laughs> За радостниче на учителите в Откъм образователна от гледна точка, това ми е на мен спомена, че учихме, мисля, много по-малко, отколкото преди научиха тук или, или учихме много по-лесни неща за, за времето, нали, в което сме били тогава като клас и някакси самата материя, така много по-лесно стигаше до теб. Мен тогава започна още, ми праше, имах училище по рисуване, то германско, който живееш там с цялото семейство в някаква каравана. Нали. То, тогава ми излезе от циганско, сякаш е вече този начин на живот. Малко като Мати Хонок при преди съвжения. Нали. Uh, и, и тогава това от 10 години беше модерно вече да не гледат телевизия, защото тук 10-те години вече беше, защото сега стана модерно, нали да не гледаш телевизия. Оня още тогава такъв ни казаше да не гледаме телевизия, там почне ни да четеме, обаче всичко беше много по-рилак сняк. Водеше си децата в училище и там да разказват някакви неща. Беше такова приятелско. Няма е, как мислиш, отделяха ли повече време учителите на учениците успяха ли да ви обяснят? Според мен успяваха, защото имаше даже случаи, в които пиено около 3, трябва някаква помощ, че учителя мога да дойде в къща и нали, ти нещо и което не е, не знам дали са го прави по задължение, но а, общо, дето, мисля, че всички преминахме напред аз. Тогава им беше трудно, защото и нали, езика, но като отцял ми излезеш си по-подредено -по -по всичко. А, тук, тук всичко изглежда човек като някаква торта с целфана, нали? маха с целфана и вътре очакваш някаква готина торта. Тя е някаква гадна захарна торта, дори не е от хубавата торта. Ей сега, като водех малки на градина, нали? на дори бал. Петки, посрещате в 10 градина, пе, пеят песничките от едно време човек. 10 мое, аз си вода, те са някакви класики. Обаче всичко изглежда много старо, много вех, както си бил винаги тук. То то проблеми нали? с и гоими в градините, прекалено много деца. И ти виж какво От всеки ден уж има пребити деца, уж някакви хора настояват камери на в училище. Това, това също е някаква актуална тема. Моята майка детска учителка и даже тя искаше да, <съща> да я включи да сподели нещо. Ама, ама като цяло идеята е, че много хора настояват да има видеоконтрол. Аз знам ти какво мислиш. Моето мнение за това е, че е доста голяма овъркил. И абсолютно наредно. Едно от първите неща, които нашата детска учителка на малки ми каза е, че трябва да си имаме доверие и че както нали... Те, учителите, няма да вярват на децата за това, което говорят, че става в къщи. Така и ние трябва да не вярваме на тях за това, което става в градината. Защото човек, децата лъжат. лъжат много. Всички. Или поне те, които аз познавам. Е, те си измислили да казват това, което им е удобно. Но, иначе, като паралел, мога ти кажа. Там беше. Тук също имахме, започне забележи, и тук учителят по рисуване беше пак такъв като като това в Германия, такъв някакъв супер отворен човек, то в България ни, ни научи човек да вървим по улиците и по да да гледаме нагоре, да гледаме сградите, заведени там в Борисовата градина нагоре, нали има един паметник. Ето, ето, ето има там забрани, че е много опасно не се ходи. А, да, там ето. Там има. А, така, там има един чичко, дето в джоба си има вестник, който е рабоческо дело, неам, нали това се виждаше. Ето, така си държи ръката изправена и сочи, то е реално сочи към партийния дом и направиха там цялата та идея, ние това не го знаехме. И то човек ни развеждаше да ни показва някакви неща в града, някакви сгради, ние гледаме просто на живо. Иначе останалите неща, тук аз като на имам опит с опита ми в Германия, където съм бил по-малък, не мога да кажа, че бил чак толкова по-различно. Но аз съм учил все в някакви нормални училища, не съм бил в някакви частни. Нормални училища. Днес гледам пред нас градината, излиза там от експетитите с униформите човек. Това Про, разбираш училище. от нормално училище. Ами в смисъл училище, държавно, в което ли, дори колкото да е ликно, е, там учат деца като теб, които са с нормални възможности. И така, аз не съм носил е, униформа. Е, да, не, приема, аз При нас в математическа гимназия, да не беше някакво нормално, или поне до един момент. Тук майка ми преподаваше някаква техникум и си вадили нож още от началото Оф! на 90-те. Че... За оценка или за какво или... да. Нали, тя твърди, че бързо ми обяснява правилния път живота, но. Та, нали, от нормално до нормално има голяма разлика. Да. Ей да, да, не, не профи, да. Аз, аз имах късмет. А, да, всъщност, да, ти ще. Ти тук, да. да, да. Е също. Аз ще ти кажа, да, всъщност, тук, нали, вече, когато бях в нея в гимназия, но може би трябва да кажа за опита преди, живеех в Чакупе там, с разни други агенти. И две седмици учих в 150 по рулонсо, нали, и там трябва ти кажа, че то не беше лошо за време си училище, но много бързо разбрах там кои хора са лошите. И на нашите не бяха много доволни и не, имах там проблеми, и ме преместих в 149 и там май -на още на, -на, -на, на втори ден ме набиха човек, имаш някакъв чопър или чоп, какъв беше. И аз нещо се отварах и излишъв и аз с къвърът, и той много бързо там ми показа как се нещата, но път по-станахме приятели и пушихме заедно. Так. Си струваше нали, побоя. То не е било някакво зверски побой, но си това... имаше някакво насилие, брат. Това е било такова. Индуктринейшн в да. генга. Та те не бяха... Нормално има тук, за които, за които нали се борат да се борят децата за флицат. Те не са толкова много. Някакви езикови, гимназии, СМГ-та, НПМГ-та, нали, разни... това са хубавите училища. И те има и да, добър продукт, защото нали гледаш нашите дечица ходят по-нем в Олимпиаде и чупат там и къртат мивки човек. Ето, олимпиадата не са всичко. аз съм бил по, по, по олимпиада. Сега не съм фема и Да. Не съм финтел. Е, да, но ти. <laughs> е, е. Ама видя, после геймъра за е милионите, нали? Е, знаеш ли? Някой инженер е изкарал също милиони. Вчера но, си говорих. Не, е, така. <laughs> да, не, още не. Вчера си говорих и един колега, той е американец, работи при нас, тимлите на един екип. Той човек е 2 метра висок. фафоро-американец е и цъкъм много на игри, на PlayStation и въобще си интересува баскетбол, играе там NBA 2K. NBA 2K. Той ми каза, че в неговия блок, някъде в Морос ма живее, някакви хора си направили долу цяла стая и, и това работят. И те събират те деца и 12-13 часа само играят. И това е работа човек, някакво гейминг. Ими аз имам някакво наблюдение над игрането на покер онлайн, нали? Което... Играл ли си? Да, аз не, но брат ми играе. И човек той е някакво абсолютно също, по 12 часа на ден. Mm. Трябва да си в играта. Нали, там колкото повече седиш и играеш, нали, получаваш някакви инсентивс. Брат, се да я разправя. Седиш по 10 часа, трябва да направиш на дан си колко хиляди ръце, за да, да ти върнат някакви такси. Ага. Всичко другото отгоре, нали, да ето, спечелиш, ти е печалбата, нали? Да. Обаче някакво... Ти седиш и ти си част тяхната машина. Защото пък... Да, да, защото тези покер сайтове са, пушким са за забавление и сега не бавям вериканец иска влезе за един час да поиграе. Mm -hmm. И нали трябва да има срещу с кой да играе. И Друг от другата страна има инсентив за някакви да. ския да седат и да кликат. <laughs> Пет и... години го слушах как го забогатееш това, как, колко е лесно, колко не дам си какво. Накрая въпросът е качи ли се на Bentley или още да, да кове това не Bentley? На, на Fort Escort <laughs> се качи. След аз му купува гуми, така че. Да, е, значи на децата да знаете, слушате за предаване, не играйте покер онлайн. Да, също вероятно и с, <същ> с електронните игри. Да, Обач века си имам тук разни, познати, които играят World of Warcraft с часове в да, му момче, понеже така случи, остана без работа и не си ги намери и така. Това прави, не знам. Нещо продават суровини там, някакви, бават го нон стоп и, и успяват там да, да живее до някъде от това, Цената да пъти е много голям, защото качат налки обикновено и изглеждат не много привлекателно. И, това това е техния начин за оцеляване. За тях е важното. Това... Да си задоволят дневните нужди. Сега текато са ги докарали дневните нужди до това да, да играят и я съхранят. да се хранят. Да. Еми, човек се редуцира до това, което иска. И нали. това в края сметка всички по някакъв начин така правим. Трябваше да питаме колко. <coughs> а, той е голям. Защото въпросът ми всичките ученици още от малки вече с телефони. Това нали, пак е пак много голяма тема в обществото. Видям, че го дискутирах и по други предавания. Трябва ли да имат учениците телефони? Трябва ли да могат да влизат тяга в клас? Ти какво мислиш по този въпрос? Да го да вземем най- първите, нали, от първи до четвърти, пети клас. Смисъл. Всички имат телефони, човек. Ами аз по-скоро още си мисля, че начинът по в академичния начин, който се учи в България. Сравнително окей. Okay. И, и нали, Това, че всички казват, а сега трябва интернет на децата, и нали, с телефоните с таблетите, много да вият някакви много интерактивни неща. Нали, това ще им помогне. Нали, не, не съм сигурен, че се прави. Но в същото време може и да съм видял достатъчно добри такива интерактивни приложения, mm -hmm. и въобще е такъв за. за обучение. Да. Може пък и да има някакъв резултат. Sure. Също най-вероятно има, просто си една е така теория, че те случват някакви неща по света. Ето, ние дори не можем да разбереме. Mm -hmm. За съжаление. Да. Както как нали с прословути тайфони, ние ги храним. Храним. Mm -hmm. Леко-леко-полеко се измислят някакви приложения, които... Някакви такива най-често най бизнес неща, които ние не, не работим в такива фирми, в такава среда. Че да се случват, нали? Mm -hmm. Ето, примерно, аз съм инженер и много хора ми разправят, гледай, тук, в нещо видях, как се гледат чертежи на компютър. Там 3 дета, 4 дета. А... До сега на строежа съм видял само Байван с. Байван с. <laughs> с чертежа ОП. Op... Хардкопите. Да, хардкопи видях. <clears throat> видях чертеж, който половината просто го нямаше, беше изпокъсан. Чертежа ли? му е в главата на Байван. Е, това главата... е <laughs> на главата. Няко... На някой друг Байван в главата. Пък Байван дето е с флекси, с електрожена. Нали? Той съвсем друг ма в главата, но mm -hmm. нали, някакво с някакво много малко парче информация, нали, те се свършат работата Са и... сега байван да телефони и iPad и там да върти. Mm -hmm. И е В същото време има някои други, нали, приложения пак на строителна площадка, където е много по-удобно с ipad mm -hmm. Mm -hmm. Примерно, сглавяш, нали, някаква голяма стоманена конструкция и едва ли не на във всяко краче имаш различно захващане с болтове mm -hmm. и това ще трябват няколко хиляди чертежа. А пак с iPad, обикаляш се или там с телефона и може да си виждеш детайла mm -hmm. от него. Добавена реалност или? Де, не е съвсем добавена на реалност, ама нали, най-обикновено 3D da. с някакви нали, смарт функции там по тагове. Mm -hmm. Но нали, може да се направи с на реалност. Въпросът е дали това може да се в практиката, дали ще е удобно. Но, примерно, до някаква степен е удобно. Ето, mm -hmm. Минава един супервайзър с дистанци с таблета и обяснява на двама-трима бачкатори. Mm -hmm. но, Какво да правят? Да, но път, ако процедурата нали, само един човек с чертеж сега да, да размахва и нали, някакъв mm -hmm. девайс, особено ние си чупим телефоните по джобовете, мога да си представиш да. там, където се замерят с чукови и с ключове, за какво ставам Там човек, Аз така си го представяме нали, като някакво логик в тази че там човекът с са ipad явно е шеф, нали? Да, не, то. Като снимките, нали. Но може и всичко това сега се промени с новия чип на, на Apple в, в iPhone X или iPhone X A11 A1, A1, Bionic, нали? Не, според мен все <към> нещо се случила, както всички разправят защото при нотинобег винаги се задължен да се случила. Mm. Yeah. Ами като казал че това е много интересно, пак вчера си говоря с това малко колега американец, защото той е много, кем, много въпреки че той е смн с дете, обаче успява да играе, да следи, той ми каза, че, чух, аз попитах сега да ли при PlayStation има едно правило, че като излезе не го взимаш няколко години, докато не го спилят съвсем и не направят една-две-три нови ревизии, вече има примерно 100 ексклюзивни игри. Той ми каза да вземем и PlayStation 4 сега. Следващата ревизия ще още по-яка, и VR, игрица са, вика, в First Generation не бяха много добри, Generation е на Half-городовика, във втората генерация ще е много добра. Това с чуда. Какво стана с това проекта на Google Човек с техните очилца? Толкова много широко рекламираха, и Лари, и Сергей ги носиха на сам, на там, и някакви селебрите работи ги носиха, и в къмна сметка не знам какво по потъна малко това. Майко спряха, Щяха го пускат на ново. Не знам, не съм го следил, но на много места четах, че и, нали, до, и до момента трябва ли да се. е отчеловател. Аз съм абсолютно съгласен и затова нали, преминаваме тук вече към следващата тема, но е, много хети сипа в това число дори от мене е там след представянето на, на, на, на нови тайфони но те в крайна сметка новия iPhone 8 не е нов, той е по-скоро апгрейден на, нали, на седмица, като 7S. По-интересното е в то новият тен. И ако махнаме нали, целия хейт, който до някъде го правиха и за майтап, има, има някои големи новини човек. и Едната е, че то новият чип A11, аз това го пуснах, е толкова мощен, че смазва почти два пъти 100% всички мощности в Android-телефоните до сега и дори бие някои Macbook C Pro. Хората вече казват, че в iPhone 10 ти ще имаш вече един девайс, който си е абсолютно powerful да работиш с него, не само да играеш на игри. Другото което това, което правят там с добавната реалност. Ние. Това го има в други компании те са го развивали преди, но е интересно е, че отлуча някакви нови и Дали пък това не мога да се ползва и за учебни занятия, Защото в крайна сметка представи си, питино, си болен. А ти може да работиш, да кажем, от home office. Ако пия днес, си болен, не, не трябва да пропускаш клас. Ако пия всяка една класна страна, има някакъв интерфейс, който да е онлайн, да се сигнализира и да има някакви уърник. E и да може някой да се джонгли онлайн и дори целият клас да не е там на място. Нали? Това за деца не знам дали и да колко може да работи, но за големи хора горе-долу може. И те неща променят, се променят лека-полека -лек към нещо, което е практично. Нали? Това е голямата новина за мен от събитието на непълнолетни, че изкарват много мощен техен чип, изкарват и техно гейпъло нали? видеокарта. Другите неща не са толкова много захвалени. Нали? Да, но, но и пак е нали, въпрос на интерфейса, как ще пишеш код на, на компютър, mm. <сът> на, на телефона или е, на, да. на айпада. Еми, да, трябва. <сът> Примерно, аз още не мога да се представя да, да черта по някакъв различен начин mm. от мишка. Mm. Ама това е много интересно, Стив Джобс, като ти изкара първи айфон, али, каза кой е най-добрият, защо трябва да ползвате стайл си, като всеки има пръст, нали, ползва си пръст. И после човека почините, някой ден след това изкарах, сега за iPad Pro има такъв стил, uh, да. да. Тоест това нещо, не, дали не би могло да се прави нещо такова. Yeah. И викаш без мишка нямам как да мине на номер. Чек, то чертаването, mm. отдавна не е да допънеш да една линия. Mm -hmm. И ами правиш обекти, задаваш им там, нали е някаква интелигентност в тях. Въобще mm -hmm. не е... Не е просто посочване с пръснане, нали? да. еднократно. Нали, като цял, голяма част от раутът е нали, оплъщена, <същи> линия, ще сложиш след това <същи> пет нали, детайла към нея. Нали. <същи> какво тази линия е, каква е примерно или дали е перпендикулярна на нещо друго. И е, там е дължини <същи> <същи> някакво, какво <същи> се <същи> нали, Това цялото е така с пръста. Не знам, може да има някакъв начин, но mm -hmm. това са някакви хора нали, с някакви много, много интересни парадигми, трябва да се говите. И най-вероятно има такива хора, защото защо, нали, целият този технически напредък, който се случва и те неща, mm -hmm. които са били немислими за нас, успяват да ги материализират. Вече се правят. От това нещо, което тук ще го спомена, колко това си учил в училище и колкото университета. Това е много интересно да го да кажеш. Еми, съобщо Кое? е това, което сега в момента работиш и си караш прехраната, не си го научих в училище и едва ли си го научил в университета, нали? Или а, не е съвсем така. Как ти? Как? На нали, всичко, което вече съм сигурен, че всичко, което съм учил в университета, съм го ползвал на работа. Mm -hmm. Е, това е добре, човек. И, нали, въпросът е, под каква форма? С, със сигурност, нали, в университета не учиш как да работиш, но нали такива някакви древни знания, нали, които кои ти трябва нали, това що работи, така нова, що работи така, нали, до голяма степен са от университета. И, примерно, ти веде, нали, не нали, ти трябва математика. Тя вишата математика обяснява нали, физичните неща, които се случват. Mm -hmm. И, реално, много от тях е, ти ги разбираш по този начин, доста по ряко нали, си бил на тис математиката. Иначе може да се че работиш малко на чувство или нали, на базата на оп много опит, видял се нещо 10 пъти и каше е така е. Обаче те питат защо е. Защото си го видял 10 пъти, това е единствено отговор, който можеш да дадеш. Ще я да те питам друго, поне пак това свързвам с темата, нали, там едно от най-известните видеа с Стив Джобс, когато той завършва. И това мотивира много хора, даже са се питам да го видя какво беше май от, от 2005-та година, да, а тощо така, тази известната култовата реч нали, на Стив Джобс е, в Станфорд. И виж колко хора нали, тази е споделена толкова много пъти по-съкъде и не. Но да се върнем пак на поне това е една от темите в предаването. Нали. Образованието е 15 септември, тази седмица беше нали, кинота на Apple. Те две неща, някакси трябва да върват ръка за ръка нали, технологите и да, да, да може като някакъв това как на английски enabling фактор, на български е такъв, някакъв хубавосовяш фактор. Нали? Мисля да ти е да го правиш, защото има полза, защото е по-лесно, а не защото просто е cool. И това ми е много интересно. И това е път, като включиме колко, да мине малко време да разкаже, окей, okay, мислим, има ли някаква полза от това нещо, примерно от фейсбук групата, която има в класа си, пуска ли им класната от там домашни. Защото това може да накара децата да имат някакъв по-голям интерес, като пратичко останало да правят нещо за училище. Нали? Ами, аз имам един приятел. Учител по-английски. И той във Фейсбук или поне преди пускаше домашните на, на учениците. Mm -hmm. И нали, страници си от ЕСИК, учебник. И, no. и децата много са кефи. Той беше този въпрос на учител с Харлем Шейка, ah. който го вълниха. Да, <laughs> got... И ну, чек, той той си си излизаше с теб, зак станаха на 16 там, пиехме бири с тях. А И, нали, беше, те суперномо се Кемфиха и някаква фурила. Нали. Не е примерно само да кажеш, нали, защото имаше някакви протести, такива по телевизията. А, нали, искаме си го върнете ни го, но, нали, това гледаш го там, нали? Това е било някакво реактивно, нали? Mm -hmm. Близкото отчита, но, нали, вече да излязат в свободното си време с него. Да. Сещаш се колко е бионд. Така че има да ни някакви mm. такива напредаци, но... Значи, сега се ми идва да мисля тъпи, ако някакъв много модерен директор на училище съществува, той би трябвало да заложи така тайна цел в, в целите на, на учителите си за две години да успеят да се приятелят с поне 10% от коса в в Snapchat. Нали, там. Добават, ли, тъп, добават ли учениците и учителя в Snapchat е, вече? Някакво... Според мен, те нали, масовите социалки, може би не са правилното нещо за. За обучение. Аз направих няколко курса в курсера, mm. къде е успешно, къде е успешно, защото тръгнах да правя много курсове, пък нямах толкова време. И пък някой отли нали, беше още с началото там, при няколко години, някои бяха много мудни, някои по-интересни, а, нали, приема това, че. Нали ти мога ги следиш в реално време сравнително дали децата си правят домашните, ги даш, да ги сменяш. Нали, може би това е нещо, дето може да бие, нали учебниците и традките. Но пак е така мотивацията и това да го, де ти кажеш, Да ти да успеш да го вкараш в mm -hmm. системата. е Ико, аз приказвахме, аз имах още нещо бях измислил на. Няколко думи да кажем много, ли, за, за, за ти ще кажеш някои думи за новия iPhone. Примерно, да кажем, 3 плюса, 3 минуса. А, никакви действия нямат на ай. Ти още не си и е гледал, е. да. Освен ами, аз да кажа, е, че имах е. някакво. Бях си намислил една рече. Ще го. Е, се да говори за iPhone, не мога да спра. Не, понеже е, много, много от хората, където ми писаха, казаха, ако правите предаване, няма ли да си път? Викам, не, аз нямам фотосив, аз съм си фене по-ново време се получава човек, че някакси на две нива работи това цялото нещо, защото много хора виждат на нали, красиво телефон, че екран, че някои други хора виждат най при. И това човек наистина така, да дам една примера, от целият този на Apple, за мен най-голямата новина, освен нали, това, че изкараха там нови модели, е, че Dead Game Company направи игра Sky, специално, тя ще бъде специално ексклюзивно само за iOS, там и за TV първите няколко месеца, което прилича между, между колаборация между Journey и Flower което е уникално, защото това нещо реално те, те печелят много хора. И цялата тази екосистема е уникална. Всичко ти работи навсякъде, лесно е, гордо хората това търсят. И това е нали, което виждат с промене много голяма част от хората. Обаче друго, което не излиза толкова много на преден план е колко много иновация има, което остава скрита. Нали? Аз пивам се дразна, че горе има някаква черна на екрана, в която там има 15 сензора. Но никой не си дава сметка пи, но Apple, минаха, Apple преминаха към производства на собствени чипове за видеокарти. Те в момента все още ползват екрани от Samsung и не случайно нали, всички пилюча нови iPhone 8 там с 650 нит дисплей, пък Samsungите са на 1000. Нормално е, те не правят свой, но някой ден може да почнат. Обаче има техен процесор, който е супер мощен и даже Петър Николков, ако слуша този подкаст, мога да коментира те още от някъде от A8, A9 нагоре започнаха да правят зверски добри процесори. И това е ми минало с нещо, когато някои хора казват, бе, батерията ми на Android е 4000, по най-пове 1600 и на iPhone, много бавно, нали? много балко. Много по ефективни са и смятат много бързо. И според мен това са нещата, които така, не излизат много напред. поне хората не го оценяват това, не, защото после не могат да го разберат, защото те хора вкарат сериозна работа в тези чипове. Нали? Това ID, NICE е 11 на който са му кръстели. Това това има. Това само исках да кажа, за да, че. Всички много очакваха повече от това, което беше представено, поради факта, че нали, всеки очакват е едва ли да изкарат някакъв телефон, дет можеш да го сложиш на ръка, да си го чупиш като гривна. Нали. А Най-вероятно съм ще го направя това в 2018 година. А, но в крайна сметка те нали, избират някакъв курс, такъв да продават нещо, което все още се харесва и върви, и докато общо ето вече не играят на терена на инновацията. Защото за да иновираш ти трябва да си правиш всичко сам. Не нали, нали, нали, е така. От хардуера до софтуера. Аз пак ще се върна. Че за мен е... Може би приложенията са по-важни. Дори не приложенията, mm -hmm. създаването на, на, на нови workflows, как mm -hmm. да се работи. Е, е, там и мен че да няма конкуренция много. Ами, дори сега, ако отвориш примерно който и да е ап за iPhone и за iPad, ще излезеш 100% от който и да е ап за Android платформа и елепа на Android таблетна. Това е само е, от... някакви апове за Entertainment. Да, ти, ти имаш и някъв... по-професионални неща. Да, ти си в някаква корпорация, да. Предлагате някакви услуги, хайтек. Най-вероятно имате mm -hmm. там саповецки неща, да, си ги цък от телефоните. Спестя mm -hmm. в... сума и време. Глеб, че минахме 50 минути да. и горе ти си прав, покрихме основната тема, която искаме да говориме. Поне днес се пак и е 15 септември. Да. Другата, това вълнува всички хора. Аз само ще кажа като заключение. Някак си изглежда се наистина цялата държава лятото спира човек. И това е любимото време на всички. И после с това училище, 10 градини се рестартира и всичко тръгва по старо. Какъв е процес е горе-долу? И, добре, айде, стига толкова, за стига. Стига толкова да. до следващия път. Да. Айде, чао.